У мене прийшли. Сніжана зі Сергійком завмерли у передчутті чогось страшного, уявивши себе на місці Клая. Найперше, що вони зробили? Забрали мого отісатка до ізолятора міні-роботів, а шкіру моєї руки один з дорослих легенько протер тампоном, змоченим в якійсь рідині. Все виглядало зовсім не страшно. Вони вивели мене за межі резервації, а самі повернулися назад, щільно зачинивши браму. Підозрюю з тими двома, як ви кажете, революціонерами, вони вчинили так само. Сторінка 77 Мені було страшно, не від темряви, а від самотності. Я вже казав, що за межами звичного для мене середовища я почувався приреченим. Та найстрашніше чекало попереду. Ділянка шкіри, оброблена наглядачами старшої колонії, раптом почала нестерпно боліти і лушчитися. На місці дотику тампона прямо на очах почала виростати цупка темна шерсть. Я божеволів від жаху, спостерігаючи за тим гидким перетворенням. Хоча навколо була густа темрява ночі, Внутрішнє світло іще на якийсь час залишалося зі мною, виринаючи назовні, хоча я волів би нічого того не бачити. Але навіть у такому разі я не міг не відчувати, як ламається, стискається і переформовується моє тіло. Ви були свідками повернення мого організму до людської подоби. Той процес теж супроводжувався фізичним дискомфортом. Але моє тіло раділо, бо набувало своєї природної форми. А тоді навіть згадувати не хочеться. Однак я мушу розповісти про пережитий жах, щоб ви зрозуміли. Люди в подобі щурів швидше наші друзі, ніж вороги. Звичайно, за умови, що нам вдасться повернути їх до звичного стану. Я так розумію, що речовина необхідна для цього у вас є – адже саме її кількох молекул вистачило, щоб я повернувся в своє рідне тіло. А я думала, що то наше щире співчуття зняло чари, розчаровано сказала Сніжана. Без нього трансформація і справді була б неможливою, заспокоїв дівчинку Клай, адже тільки з допомогою дотику мікрочастинки розчину потрапили з ваших рук на мою шкіру. Ви хоч уявляєте, яка сила у тієї речовини, яку ви маєте? А тепер спробуйте уявити, на що підуть лиходії, щоби зупинити нас і заволодіти вмістом тієї пляшечки. Так от над чим працювала мама впродовж багатьох років, осінило Сергійка. Але як вона дізналася, що саме потрібно для порятунку чужого світу? Від тата... А як він сам провалився в отіс якраз тоді, як там почалися серйозні проблеми? Сторінка 78. І чому мама сама не взяла пляшечку з розчином, перш ніж помандрувати до отісу без попередження? Хоча набагато з безлічі запитань прибульці з Білого світу вже одержали вичерпні відповіді. Та вони породили нову низку. Чому і як? І що за дивак проходив повз нас, коли ми тільки починали знайомитися з Отісом, згадав Сергійко, хоча не був упевнений, що Клай і сам знає, про кого йде мова. Про те, що ту земець, чи точніше ту світець, має такого помічника як Отісатко, корисність якого не оцінив свого часу Сергійко, якось не подумав. — Знаю, про кого ти, — усміхнувся Клай, — то діду Хотісу, дух предків. Можеш вважати привид, але то добрий дух. Якщо світ послав його вам, то для того, щоб допомогти, щось підказати. А цапова душа та бик, який просив, щоб його з'їли, перепитала Сніжана. Схоже, отіс просто випробовував вас, готував до серйозних пригод. І таким чином демонстрував, що не тільки кожна дія, а й кожне слово може призвести до несподіваних наслідків. Увімкнувши систему самозахисту, Отіс став дуже чутливим до всього, що говорять чи роблять його мешканці, і ще здатні на випромінення того світла, який йде зсередини. Такі люди остання надія Отісу, людину подібні маріонетки, які, хоч і не перетворилися на щурів, та давно вже не є людьми.